Horvaj, když už jenou prohlížíš tohle moje rodinné album, tak dej pozor, ať nezvuhy rohy. Je, a co to je? To je památečné album. Víš, jak si ho vážím? Tohoto albumu, naplněného až po okraj podobenkami mnoha generací. Je teď to, a tohle jsi ty, tady v tom prohovaném triku. Ano, správně. To je tvůj otec v mohutném rozpuku své mladosti. To jsem měl klenutá prsa, co? No, ale dovnitř. Ale nech si ty poznámky, ano? Aby jsi věděl, jsem náhodou starý sportovec. Já taky sportuju. Jak to? Za mými plecemi? Co pak provozuješ? Běh na 60 metrů. Co, tak? Ať se to víckrát neopakuje. Člověk se tady snaží naplnit ho kaloriemi a vitaminolem, a on to na takových 60 metrech promrhá. 60 metrů, taková dálka. Ale soudrch učitel říkal, že mám rychlý start. Co, to se padívejme. A když má člověk projít pro pivo, má start jako splašený hlemejšť. Pađulda. Dovol mi, položit ti otázku. Víš ty vůbec, co to je tělesná výchova? O, o, o mě budeš učit. E, já, který mám takový sportovní zkušenosti. Vážně, patí. Vždyť mi nikdy o tom nic neříkal. Protože jsem skromnej a nechlubím se. Dneska někdo zahodí někam kladivo a hned jsou to oplný noviny. Tohle za mých mladých časů nebyvalo. A co by za tvých mladých časů? Skromnost byla a výkony byly. Tenkrát překonal takový sportovník třeba rekord ve skoku do Šířský, Žáno, a mlčel o tom jako zařezaný. Měl z toho sám radost. To mu stačilo. Je. Skok do šířky to byla nějaká disciplína. Ale nech si ty nadávky, ano, to mluv slušně. Aby si věděl, dříve byl sport tvrdý, mužný. Pane, když já si tak vzpomenu, tady jsem stál já, tady protivník. Rány padaly, já šel do toho, on už nemohl. – Je, tati, ty jsi boxoval. – Co bych boxoval? Ping-pong jsem hrál, dítě hloupí. Tábl ténisoval jsem, když to chceš vidět polopatický. A to, že byl tvrdý sport. No a jak? Víš ty vůbec, co to je? praštěce do hlavy o stůl? Hm, to teda už neví nic. Taky bys nemohl. Nebo si představ, drahá, rovná jako mlad, pane. Chytnu to do ruky a už to letí, Pane. Který skok, druhý, ohromná rychlost. A předběhl si ho? Koho? No, soupeře přece. Mluvíš snad o štafetovém běhu, ne? A prosím já budu běhat ze štaflema, že se někde přerazím ty. No, tak o čem jsi z toho hovořil? No, o kuželkách, kluku nechápavá. Já nevím, po kom ty jsi takový hloupý. Neodvažuji se to konstatovat, Patí. Taky bych ti to neradil. Jo, tenkrát obejvali výkony, do rána jsme to kolikrát vydrželi. Takové bylo tenkrát sportovní načení. Ano, a jaké byly ceny? Co ceny? Do... Šlo to, Co politr piva stal pár grycerů, že? taková dvougrycerová houska přišla na to bylo takových nějakých. Bratelý No, náhodou si to vypočítal dobře. Jo. No a proč tě tohle zrovna zajímá? Ale, Taťulínku, my si nerozumíme, já nemyslím takhle ceny za pití, ale ceny za sportovní výkony, jako jsou medaile, diplomy nebo čestná uznání. A teď ti to povídám. První cena v turnaji byla třeba půlka plzenskýho, no. Tedy štěně, jak se říká, Takový soudek menší, jo. No. A jaký byl e, tehdy tůlem ten kolektiv? Vypili jsme to všichni dohromady, ať už to vyhrál ten nebo ten, že jo. Svorně, kolektivně spolu jsme to do sebe lili, ty tu tupláky, šli kolem dokola, pane, zpívalo se okolo stola, la, pane. Že jo, jsme byli nakonec všichni. E, namazaný. Jo, pod stolem. Hm ale já jsem si vždycky myslel, že sportovci jsou a byli abstinenti. Tak po druhý nemyslí. Jo, ke sportu musíš mít lásku. A to tě mám, ale ty mi pořád zbraněš do síci kýženého cíle. Nechtěl mi dopřátí vítězných vavřínů. A to říká, že jsi byl sportovac. A nebesná, co? A se podívej, tady na tu fotografii. Korpus delicates. No, řekni, co vidíš. No, vidím tady kolo. Na konci jehož řídítek se nalezáš ty. Správně. Vidíš můj přístroj z okružní jízdy. Městy jsem vrchoslavný, okolo náměstí. A to se jelo na čas tati. Ale, ale. Na kole se jelo, Hloupá. No ano, ale... Jaký ale? Měřila se rychlost, ne? No samozřejmě. Však to taky byla rychlost. Náměstí bylo malý, jezděl se podá dokola, že ano, Já jsem jel hurvaj s takovou rychlostí, že jsem se některou chvíli úplně viděl zezadu, zadu. He. Hm. A jak si dopad, tatí? Jak to víš? No dopad jsem, no. Dost tvrdě jsem dopad. Bylo tam takový hrbatý dláždění. No, takhle já jsem to nemyslel. Já se ti chci zeptat, na kterém místě si skončil. No hned tam, co jsem dopadl, no. A pak jsem to nechal. Byl jsem na kolo jízdu moc těžká váha. Tak ty se stačil dodal hned prvním neúspěchem prostě odradit. A co čeho se to domýšlíš? Ničím jsem se nedal odradit. Prostě jsem nechal toho kolování, že ano, a e, zkusil jsem, e, tu ten, ten běh na sto metrů, že ano. E, no, pojď tady ta fotografie, nesluší mi to na ní? No, slušíme. No tak. Ale. Co ale? Proč máš na šňůrce kolem krku navlečenou půlku citrónu? Abych netrpěl na trati žízní. To je přece jasné. He, tady, ale sto metrů to se přece uběhne za pár vteřin. A já, já, já, uběhne. Možná dneska, když to každej kouká v jen už aby to měl za sebou. To je snadno vyhrát, když je tam člověk první a ty druhý nechá za sebou běhat jako uštvaný, jo. Já jsem prostě to vzdal po jednom kole, že ano, a zašel jsem do kantýny a než oni to oběhali, já už měl pět piv v sobě. A bylo to výživnější, Taky jsem z toho něco měl. Mátec. Ale prosím, ty máš Pořád nějaký konimentáře k tomu. Ještě si pěstoval s dovolením nějaký sport nebo něco? No, co? Veslil jsem a pádlil. A byl šport, pane. To byla krása. Je, je, je. je. Vlnky ja A já plul a plul. A to si jezdil na kajaku nebo na keňu? Na berónce. Aha, jezdil si s Deblem nebo se Singlem? No, nejvíc s Pinglem. Herko, jak to mluvíš? Co pak se říká pingl? Takový nečeský výraz, je tak bych řekl rukcok, že jo, nebo tak. No tak, to si vlastně nezávodil. A jak jsem mohl závodit, když jsem hrál ve člunu na kytáru? Proč se to nechal? A proč, protože, protože mi to křísení a umělý dechání nedělal dobře na žaludek. Ty je ta ty jsi se tupil? Jo, to byla vlastuda, že si neuměl plavat. A... a jak se mohl plavat, Ergo když ze šly bubliny, ty chytrý? A nech to vyptávání porad. Jak konstatuju, vážený otče, ty si vlastně v žádném sportu neuspěl. A uspěl, neuspěl, to musím nejlíp vědět já. Pak jsem dělal funkcionáře a různý takový tento. Jsem pěstoval. Co? Co si pěstoval? Šnitling za oknem, vidět. Ale, ergod. co, kopaná to není u tebe sport? Je. No tak. Tak jsem přece byl odule v tom sportovním tomto, klubu a tam jsem... Hrál. No, byl jsem tam prostě, že A to jsi pracoval teď v útoku, anebo... Nebo v bráně, nebo v obraně, V bráně. V bráně? Ano. A jsi mě měl vidět, pane, jako ostříž. Mě neproklouz ani jeden... Uh, uh, Gól. A jdepak. Návštěvník. Jak to? Vždyť si říkal, že jsi byl v bráně. No ano. Já tam trhal vstupenky, ty chytrý. A dovolj, to je sporto, Ale, ale jděj, proč jsi, jsi, neuznáš nic? Prosím tebe, máš pochopení proto, že já jsem postupoval dál, že jsem dokonce to dotáhl tak daleko, až jsem prodával burský voříšky na tribuně a jiné. A, jiný, a de, pak tobě něco vykládat, žádný uznánček nemá, dej mě pokojí.